Розділ сьомий. Роздуми. Попрощавшись із метром Тібо, троє чоловіків присунули свої стільці ближче до столу. «Ну що ж, джентльмени, – сказав Джеб, – за роботу». Він відкрутив ковпачок своєї чорнильної ручки. У салоні літака перебувало одинадцять пасажирів. Я маю на увазі у хвостовій частині, решту ми до уваги не беремо. Одинадцять пасажирів і двоє стюардів. Разом тринадцятеро людей. Хтось із дванадцяти вбив стару жінку. Серед них і англійці, і французи. Останніх я передаю мсьє Фурньє. За англійців беруся сам. Треба буде ще дізнатися дещо в Парижі. Це також буде ваша робота, Фурньє. Але не тільки в Парижі, наголосив офіцер служби безпеки. Улітку Жизель працювала на французьких курортах – у Довілі, на Лепіне, у Вімере. На південь вона теж їздила – в Антіби, в Ніццу та інші міста. Слушне зауваження. Хтось із пасажирів Прометея згадував про Лепіне. Гаразд, це одна лінія. Тепер повернімося до власне вбивства. Хто з пасажирів сидів так, що міг видмухнути в її бік стрілу з трубки? Джеб розгорнув великий рисунок – план салону літака – і поклав його на столі. Отже, почнемо попереднє обговорення. Розглянемо кожного пасажира один за одним і подумаємо, яка ймовірність того, що він виявиться вбивцею, а головне – які він мав можливості. Найперше відкинемо мсьє Пуаро. Детектив сумовито похитав головою. «Ви занадто довірливі, мій друже!» Не вірте нікому, нікому взагалі. Гаразд, вас ми залишимо в колі підозрюваних, якщо хочете, великодушно погодився інспектор. Крім пасажирів, маємо двох стюардів. Як на мене, дуже малоймовірно, щоб хтось із них виявився вбивцею. Навряд чи вони позичали великі суми грошей, до того ж, характеристики обидва мають дуже позитивні це гідні довіри, відповідальні працівники. Я б дуже здивувався, якби вбивцею виявився хтось із них. Та з іншого боку, мусимо їх внести до списку людей, які мали можливості для здійснення вбивства. Вони ходили по салону і могли стати в таке місце, звідки зручно було видмухнути стрілу, тобто з правильного кута. Хоча навряд чи їм вдалося б зробити це так, щоб ніхто з численних пасажирів цього не помітив. Я з власного досвіду знаю, що більшість людей сліпі, як кажани. Але ж не до такої міри. Утім, гадаю, будь-кому з пасажирів не вдалося б легко пустити стрілу. Це була просто божевільна ідея – вбити мадам Жизель саме в такий спосіб. Був один шанс зі ста, що ніхто нічого не помітить. Убивці диявольськи пощастило – з усіх способів скоїти вбивство – Паро, який замислено курив, дивився кудись убік і досі не зронив ні слова, раптом озвався. Вважаєте, це був не дуже розумний спосіб? Звичайно, чисте божевілля. Але ж убивця досягмити, ось ми троє сидимо тут, говоримо про це і не знаємо, хто скоїв убивство. Хіба не успіх? Просто випадковість, заперечив Джеб. Убивцю мали давно викрити. Детектив невдоволено похитав головою. Фурніє глянув на нього з цікавістю. «Що у вас на думці, мсьє Пуаро?» Монамі, сказав той, – «у мене на думці от що. Справу треба судити за її результатами. Ця справа була зроблена успішно. Лише це я й хотів сказати». «І все ж це схоже на диво», – задумливо мовив француз. «Диво чи ні, а маємо вбивство», – відрубав Джеб. «Маємо медичний висновок, маємо зброю». Якби ще тиждень тому хтось сказав мені, що я буду розслідувати справу про те, як жінку вбили стрілою зі зміїною отрутою, я розсміявся б йому в обличчя. Це образа моєї професійної честі. Це вбивство, кажу вам, справжнісінька образа. Інспектор перевів подих. Пуаро, дивлячись на нього, лагідно всміхнувся. «Мабуть, це вбивство скоїла людина з дуже химерним почуттям гумору», – задумливо сказав Фурньє. «Розслідуючи злочин, важливо розуміти психологію вбивці». Почувши ненависне слово «психологія», Джеб зневажливо пирхнув. «Це домсьє Пуаро. Він любить такі штуки». Мене насправді цікавлять погляди вас обох на це питання», – мовив детектив. «Ви ж не вважаєте, що мадам убили в якийсь інший спосіб?» – підозріливо запитав Джеб. «Знаю я, як ви любите напускати туману». «Ні-ні, мій друже, тут усе ясно, як ніколи. Отруєна стріла, яку я підняв із підлоги, спричинила смерть. Це сумніву не підлягає. Але є в цій справі кілька моментів. Пуаро замовк і похитав головою. «Гаразд, повернімося до наших баранів», – сказав Джеб. «Не можна однозначно стверджувати, що стюарди невинні. Але, як на мене, дуже мало ймовірно, що хтось із них міг скоїти вбивство. Ви згодні, Мсьє Пуаро?» «О, ви ж пам'ятаєте, що я сказав? Нікого не можна вважати цілковито чистим. Що за термін, Боже, на цьому етапі розслідування?» Хай буде по-вашому. Тепер поговоримо про пасажирів. Почнімо з того краю, який ближче до комірчини стюардів і до туалетів. Місце номер 16. Він вказав олівцем на план. Тут сиділа дівчина з перукарні Джейн Грей. Купила лотерейний квиток і витратила отримані гроші на поїздку на Лепіне. Значить, дівчина любить азартні ігри. Вона могла витратити все і позичити гроші в старої дами, але навряд чи позичала б велику суму. І навряд чи Жезель могла щось серйозне на неї мати. Надто дрібна рибка, як на ту, яку ми шукаємо. До того ж не думаю, щоб помічниця перукаря мала хоч якийсь доступ до зміїної отрути. Вони ж не втирають її в шкіру голови у своїх перукарнях. Узагалі, використати зміїну отруту було помилкою з боку вбивці, адже завдяки цьому сильно звужується коло підозрюваних. Тільки дві людини з сотні можуть дістати таку речовину. «А значить, одне можна сказати абсолютно точно», – зауважив Пуаро, і Фурньє з цікавістю глянув на нього. А от інспектор був надто зайнятий власними ідеями. «Ось що я думаю», – продовжував він – Убивця має належати до однієї з двох категорій. Або це чоловік, який побував у різних екзотичних куточках світу і знає різні штуки про змій, які з них найотруйніші, як тубільні племена використовують їхню отруту проти своїх ворогів – це категорія перша. А друга? Друга – науковці, дослідники. У своїх новітніх лабораторіях вони вивчають усіх цих бумслангів – я говорив із Вінтерспуном. зміїну отруту, зокрема отруту кобри, іноді використовують у медицині. Нею доволі успішно лікують епілепсію. Наука непогано дослідила наслідки укусу змії. Цікаво і наводить на роздуми, ставив Фурніє. Так, але давайте рухатися далі. Дівчина Грей не підпадає під жодну з цих категорій. Наскільки ми знаємо, мотив вона навряд чи мала, шансів дістати отруту в неї практично не було. Та й видмухнути стрілу так, щоб поцілити в Жизель, вона можливості не мала. От погляньте. Троє чоловіків схилились над планом. Ось місце номер 16, показав Джеб. А ось номер 2, де сиділа Жизель. Між ними багато крісел. Якщо дівчина зі свого місця не вставала – а всі твердять, що саме так і було, то вона не могла б пустити стрілу так, щоб та влучила жертві у шию з боку. Думаю, ми можемо вважати, що ця Грей невинна. Далі маємо місце номер 12, навпроти 16-го. Там сидів дантист Норман Гейл. Про нього можемо сказати практично те саме, що й про дівчину. Недопанок. А проте, вважаю, шанси дістати зміїну отруту в нього були більші. Зубний лікар навряд чи використовує в практиці уколи з таким препаратом, лагідно зауважив Пуаро. Це радше вбило б пацієнта, ніж вилікувало. Зубний лікар і без того вміє познущатися зі своїх пацієнтів, вишкірився інспектор. А проте гадаю. Він міг спілкуватися з людьми, завдяки яким можна дістати всіляку цікаву хімію. Імовірно, серед його знайомих є науковці. Але можливостей скоїти злочин у нього було небагато. Він підводився з місця, але тільки для того, щоб піти в туалет, тобто пішов у протилежному від мадам Жезель напрямку. Повертаючись, зайшов не далі ніж у це місце. А для того, щоб звідти вистрелити в шию старої жінки, треба було мати магічну стрілу, яка вміє повертати праворуч. Тому його теж можемо вважати невинним. «Згоден», – сказав Фурніє, – «рухаймося далі». «Перейдемо на протилежний ряд. Місце номер 17». «Спершу на ньому мав сидіти я», – повідомив детектив – але поступився одній пані, яка хотіла бути поруч зі своєю приятелькою. Отже, там сиділа її світлість Венеція. Що скажемо про неї? Це якраз велике цабе. Могла позичити гроші у Жизель. Не схоже, щоб у неї були якісь скелети в шафі. Але ж могла вона спустити добрячу суму на перегонах. Або що? Треба придивитися до неї уважніше. Та й сиділа вона на такому місці, що якби Жизель повернула голову до вікна, то її світлість Венеція могла б зробити влучний постріл. Чи то влучний дмух по діагоналі через салон. Та це тільки якби їй добряче пощастило. Мабуть, їй довелося б встати, щоб зробити таке. Думаю, у нас тих жінок, які восени ходять околицями з рушницею і вправно вціляють у здобич. Але чи допомагає вміння стріляти з рушниці, коли треба видмухнути стрілу? Для цього треба мати точне око і практику. А ще в неї можуть бути приятелі, чоловіки, які їздять на сафарі в усіляки богом забуті місця по світу. Хтось із них міг привезти їй у подарунок цікаву штучку-трубочку. Але ж як неправдоподібно все це звучить? Нісенітниця. Справді, неправдоподібно, підтримав Джепа Фурньє. Бадмуазель Кер, я її бачив сьогодні на дізнанні, він похитав головою. Її особа зовсім не в'яжеться з убивством. «Місце номер тринадцять», – сказав Джеп. «Леді Горбері. От хто у нас темна конячка? Я дещо про неї знаю, скажу вам пізніше. Не здивувався б, якби в неї знайшовся секретик другий». «Із певних джерел я знаю», – додав француз, «що ця леді сильно програлася за картярським столом на Лепіне». «Цінна інформація. Ця пташка могла потрапити в сельце до Жезель. цілком «Цілком згоден». «Гаразд-гаразд. Але як вона могла це зробити?» «Леді зі свого місця не підводилася, як ми пам'ятаємо. Їй довелося б стати на коліна в кріслі й перехилитися через спинку». У цю мить на неї витріщалося б десятеро людей. Чорт, треба йти далі. «Номери дев'ять і десять», – сказав фурніє, показавши пальцем у план. «Мсьє Еркюль Пуаро і доктор Брайант», – оголосив Джеб. «Що мсьє Пуаро скаже на свій захист?» Той лиш сумно похитав головою. «Мій шлунок», – патетично вимовив він. «Як сумно, що мозок...» Мусить бути слугою шлункові. «Я теж завжди погано почуваюся в літаках», – співчутливо сказав Фурньє, заплющив очі і закивав. «Далі в нас доктор Брайант. Що ми скажемо про нього?» «Велике ЦБ на Гарлі-стріт». Навряд чи він позичав би гроші у француженки-лихварки. Утім, хто знає? До того ж усе життя він знався з лікарями». Тут вступає у гру «Моя теорія про науковців». Такий чоловік, як Брайант, мав ціле плетиво зв'язків із різними дослідниками, тож легко міг добути грам чи й цілу пробірку зміїної отрути, побувавши в передовій лабораторії. «Але ж вони ведуть облік таких препаратів, мій друже», – заперечив Пуаро. «Узяти собі трохи отрути – це ж вам не квітку на полі зірвати». Навіть якщо вони все записують, вправний чоловік міг узяти отруту, а на її місце підсипати щось інше, менш шкідливе. Таке могло бути, і шанованого доктора Брайанта навіть не запідозрили б. Доволі правдоподібно, погодився Фурньє. Єдине питання – чому він звернув увагу на отруту? Чому не сказав просто, що жінка померла від серцевого нападу чи ще якоїсь природної причини? Куаро шлянув. Двоє інших чоловіків запитально подивилися на нього. «Скажу вам, що в лікаря було саме таке перше, як це назвати, враження. Зрештою, смерть була дуже схожа на природну. Наприклад, від укусу оси. Не забувайте, в салоні була оса». «Ніяк ви не відчепитеся від тієї оси», – вигукнув інспектор. «Весь час нам про неї нагадуєте». «Але», – спокійно продовжував детектив, – «саме я помітив на підлозі фатальну шпичку і підняв її. Коли ми її знайшли, стало зрозуміло, що це вбивство. Стрілу все одно знайшли б». Пуаро похитав головою. «У вбивці був шанс непомітно її забрати. У Брайанта? У нього чи в когось іншого?» «Хм, доволі ризиковано». Фурніє заперечив. «Ви так вважаєте тепер, бо знаєте, що це було вбивство. Але якщо леді раптом помре від серцевого нападу, а джентльмен поряд раптом впустить свого носовичка і нахилиться його підняти, хто це помітить або потім згадає?» «І справді», – погодився Джеб. «Що ж, думаю, Брайанта треба неодмінно внести до списку підозрюваних. Він міг трохи вихилитися з крісла, Повернути голову і видмухнути стрілу. По діагоналі. Але ж ніхто такого не помітив. Ніяк не збагну. Хай би хто пустив ту стрілу, цього ніхто не бачив. Але для цього, я певен, має бути причина, заявив Форніє. Причина, яка, як я розумію, сподобається мсьє Пуаро. Я маю на увазі причину психологічну. Кажіть, мій друже, вигукнув бельгієць, цікаво почути вашу версію. «Уявіть, – сказав Фурніє, – що ви їдете в потягу і проминаєте будинок, охоплений полум'ям. Усі негайно кинуться до вікон. Увагу буде спрямовано на один об'єкт. У цю мить хтось може підняти кинджал і заколоти людину. Цього ніхто не помітить». «Це правда, – підтвердив Пуаро. – Пам'ятаю, мені довелося розплутувати одну справу про отруєння. Там якраз виник такий момент» це був, як ви його назвали, психологічний момент. Якщо ми виявимо такий момент під час польоту Прометея, треба знову опитати стюардів і пасажирів, запропонував Джеб. Так. Але якщо такий психологічний момент виник, логічно припустити, що спричинив його сам убивця. Він хотів створити такий ефект, щоб відволікти увагу. Достоту, достоту. Підтакнув Фурньє. «Гаразд, запишемо, що на цю тему треба буде опитати всіх свідків», – сказав Джеб. «А тепер я переходжу до сидіння номер 8 Деніел Майкл Кленсі». Інспектор із явним задоволенням вимовив це ім'я. «На мою думку, це наш головний підозрюваний. Що може бути легше для автора детективів, ніж симулювати інтерес до зміїних отрут», і добути в якогось наївного фармацевта потрібний препарат. Не забуваємо, він проходив біля крісла «Жизель», єдиний серед пасажирів. «Запевняю вас, мій друже», – із притиском сказав Пуаро, що я про це не забув. Джеб вів далі. Він міг дмухнути у свою трубку і без оцих ваших психологічних моментів, і мав усі шанси поцілити. Пригадуєте, він сам сказав, що знає про ці трубки все. Що наводить на роздуми. «Досконала майстерність», – промовив інспектор. «А щодо трубки, яку він приніс у суд сьогодні, то хто доведе, що саме її він купив два роки тому? Надто якось усе непевно. Не думаю, що це нормально. Коли людина гибіє над злочинами і детективними історіями, читає про всякі кримінальні справи». Від цього в голові починають роїтися різні ідеї. Справді, письменникові необхідно, щоб у голові в нього роїлись ідеї, погодився Пуаро. Джеб знову подивився на розгорнутий на столі план. На кріслі номер 4 сидів Райдер, просто перед загиблою жінкою. Не думаю, що він убив її, але не можна не брати його до уваги. Він ходив у туалет. Міг вистрелити в жизелі, коли повертався, і то з близької відстані. Проте його могли помітити за цією справою двоє археологів, які сиділи навпроти. Вони побачили б, це точно. Пуаро замислено похитав головою. Ви, мабуть, не знайомі з археологами. Якщо ці двоє обговорювали якусь справді цікаву справу, мій друже, тоді вони не бачили і не чули, що відбувається навколо. Будьте певні, їхні свідомості в ту мить перенеслися у п'яте тисячоліття до нашої ери. 1935 рік перестав для них існувати. Джеб скептично глянув на бельгійця. «Гаразд, перейдімо до цих джентльменів. Що ви можете сказати про Дюпонів, Фурньє?» «Мсьє Арман Дюпон – один із найвидатніших археологів у Франції. Це нам не дуже допомогло». Розміщення дюпонів у літаку, як на мене, було дуже зручне – через прохід, але трохи попереду, від жизель. Думаю, якщо вони вешталися світом і розкопували різні штуки в диких місцях, то могли легко добути собі зміїної отрути. Можливо, кивнув Фурньє. Але ви не вважаєте, що вони це зробили? Француз із сумнівом похитав головою. Мсьє Дюпон живе своєю професією. Він справжній ентузіаст. Раніше продавав антикваріат. І покинув прибутковий бізнес, щоб присвятити себе розкопкам. Мені здається малоймовірним, я не казатиму неможливим, бо після афери Стависького я вже у будь-що готовий повірити, малоймовірним, щоб Дюпон встряг у вбивство. Гаразд, сказав Джеб. Він узяв зі столу аркуш паперу, на якому робив записи під час наради. Прочистивши горло, почав читати. Ось, що ми маємо. Джейн Грей – імовірність низька, можливість практично нульова. Гейл – імовірність низька, можливість теж практично нульова. Міс Кер – дуже малоймовірно. можливість сумнівна. Леді Горбері, імовірність значна, можливість практично нульова. Мсьє Пуаро, майже точно злочинець, єдиний чоловік на борту, який міг створити психологічний момент. Джеб радісно розреготався, видавши цей жарт. Пуаро поблажливо усміхнувся, Фурніє теж ледь розтягнув губи в усмішці. Інспектор продовжив. Брайант. Імовірність і можливість доволі високі. Кленсі – мотив сумнівний, але ймовірність і можливість дуже високі. Райдер – імовірність непевна, можливість помірна. Дюпони – імовірність низька, якщо говорити про мотив, але висока, якщо думати про здатність добути отруту. Можливість висока. Думаю, це непоганий підсумок на цю мить, зробив висновок Джеб. Тепер нам треба добути багато додаткової інформації. Я спершу попрацюю з Брайантом і Кленсі. Дізнаюся, які в них фінансові справи, чи були в них труднощі з грошима, чи останнім часом вони виявляли помітну тривогу, куди ходили і їздили протягом минулого року. Різні такі моменти. Потім візьмуся за райдера. Але й про інших не можна забувати. Мабуть, попрошу Вільсона дещо рознюхати. Мсьє Фурньє візьме в роботу дюпонів. Офіцер служби безпеки кивнув. Не хвилюйтеся, я докладу всіх зусиль. Уже сьогодні повернуся в Париж і спробую випитати щось в Елізи, покоївки Жезель. Можливо, тепер, коли ми більше знаємо про цю справу, вона зможе нам надати якусь цінну інформацію. Також дізнаюся про всі поїздки, мадам, де вона побувала влітку. Чув, що один чи два рази вона їздила на Лепіне. Можливо, вдасться роздобути інформацію про її зв'язки з англійцями. Так, роботи багато. Джеб і Фурніє разом подивилися на Пуаро, який сидів, глибоко задумавшись. «Будете брати участь у розслідуванні, мсьє Пуаро?» – запитав інспектор. Детектив підвівся. «Так, думаю, найкраще мені буде полетіти з мсьє Фурньє в Париж». «Чудово?» – сказав француз. «Що у вас на думці, друже?» – спитав Джеб з цікавістю, дивлячись на Пуаро. «Поки ми з мсьє Фурньє тут усе обговорювали, ви мовчали. Мабуть, обдумували якісь свої ідеечки, га?» «Так, дещо обдумував, але все надто складно. Поділіться з нами. Що мене тривожить, задумливо мовив Пуаро, так це те, де знайшли духову трубку. А вже ж, через це ви мало у в'язницю не потрапили?» Чоловічок похитав головою. «Ні, не в тому річ. Мене тривожить не те, що трубку запхнули за подушку мого крісла, а те, що її взагалі запхнули за подушку крісла». «Не розумію, що в цьому такого», – сказав Джеб. «Хай би хто був убивця, йому треба було десь заховати ту штуку. Він не міг ризикнути залишити її в себе». «Очевидно. Але ви, мабуть, помітили, мій друже, коли обшукували літак, що хоча вікна в ньому не відчиняються, на кожному є вентиляційні отвори. Круглі дірочки розміщені колом у склі» які можна відкривати або закривати за допомогою скляного засову. Ці дірочки якраз такого діаметру, щоб крізь них можна було пропхати духову трубку. От вам і просте рішення – викинути трубку через отвір. Вона впаде на землю вниз, і ніхто ніколи її не знайде. На це я можу заперечити – Вбивця боявся, що його хтось помітить за проштовхуванням трубки у вентиляційний отвір. «Послухайте!» – не відступав Пуаро. Виходить, він не побоявся прикласти трубку до вуст і видмухнути фатальну стрілу, але побоявся викинути своє знаряддя вбивства. «Згоден, це абсурд!» – відповів Джеб. Але саме так усе й сталося. Убивця таки сховав трубку за подушкою крісла. «Нічого не поробиш!» Детектив нічого на це не сказав. А от Фурніє з цікавістю запитав. «Але це наводить вас на якусь думку?» Пуаро кивнув. «Це наводить мене на деякі роздуми, якщо казати точніше». І він машинально поправив чорнильницю на підставці, яку інспектор Джеб необережно посунув. А тоді різко підвів голову і запитав. «До речі, ви склали детальний список багажу кожного пасажира, як я вас просив. Розділ восьмий. Список. Я ж людина слова, не сумнівайтеся, сказав Джеб. Він самовдоволено усміхнувся і витяг із кишені кілька аркушів паперу, на яких щось було густо надруковано дрібним шрифтом. Ось він, тут згадано всі речі до найдрібніших. Мушу визнати, у списку є один цікавий предмет. Коли дочитаєте, ми з вами про нього поговоримо. Пуаро розклав аркуші на столі і почав читати. Форніє підсунувся до нього. Джеймс Райдер Кишені Ляний носовичок із вишитим ініціалом Дж. Шкіряний гаманець, у якому сім банкнот по одному фунту і три візитки Лист від партнера Джорджа Ебермана, в якому висловлено надію, що переговори про позику проведені успішно, інакше ми підемо з торбами по світу. Лист підписаний моді, яка призначає побачення на паризькій площі Трокадеру наступного вечора. Дешевий папір, текст неграмотно написаний. Срібний портсигар. Коробка сірників. Чорнильна ручка. Зв'язка ключів Ключ від англійського замка Дрібні англійські та французькі монети Дипломат Багато договорів про продаж цементу Примірник ніжної рабині Книжка заборонена в Англії Пачка таблеток від застуди Доктор Брайант Кишені Два ляні носовички. Гаманець, у якому 20 фунтів і 500 франків дрібні англійські та французькі монети, діловий щоденник, портсигар, запальничка, чорнильна ручка, ключ від англійського замка, зв'язка ключів, флейта у футлярі, книжки-мемуари Бенвенутто Челіні та біль у вусі. Норман Гейл. Кишені. Шовковий носовичок, гаманець, у якому один фунт і 600 франків, дрібні монети, візитки двох французьких фірм, виробників інструментів для лікування зубів, серникова коробка, порожня, срібна запальничка, недорога дерев'яна люлька, гумовий мішечок для тютюну, ключ від англійського замка, дипломат, білий лляний халат, два маленькі дзеркальця, вата. Журнал «Життя в Парижі», британський літературний журнал, британський тижневик про автомобілі. Арман Дюпон. Кишені. Гаманець, у якому тисяча франків і 10 фунтів. Окуляри у футлярі. Дрібні французькі монети. Бавовніний носовичок. Пачка цигарок, коробка сірників колода карт у коробці, зубочистка, дипломат, рукопис про мови для Королівського товариства знавців Азії, дві статті про археологію німецькою мовою, два аркуші з замальовками керамічних посудин, порожнисті трубки з візерунками, власник пояснив, що це курдські мунштуки, маленький плетений кошик, дев'ять фотокарток, на всіх зображено керамічні вироби. Жан Дюпон Кишені Гаманець, у якому 5 фунтів і 300 франків Портсигар Монштук зі слонової кістки Запальничка Чорнильна ручка Два олівці Маленький записник із численними записами Лист англійською мовою від «марінера» який запрошує пообідати з ним у ресторані неподалік від Тоттенхем корт роуд Дрібні французькі монети. Деніел Кленсі. Кишені. Носовичок, заляпаний чорнилом. Чорнильна ручка. Тече. Гаманець, у якому 4 фунти і 100 франків. Три вирізки з газет із описами недавніх злочинів. Один – отруєння миш'яком, два – привласнення майна. Два листи від ріалторів із описами будинків за містом. Діловий щоденник. Чотири олівці. Складений ножик. Три оплачені, чотири неоплачені рахунки. Лист від Гордона на бланку пароплава «Мінотавр». Наполовину розв'язаний кросворд, вирізаний із «Таймс». Записник із ідеями сюжетів. Дрібні італійські, французькі, швейцарські та англійські монети. Оплачений рахунок за готель у Неаполі. Велика зв'язка ключів. Кишені плаща. Фрагменти рукопису «Убивства» на Везувії. Карта залізничних шляхів Європи. М'ячик для гольфу. Пара шкарпеток. Зубна щітка. Оплачений рахунок за паризький готель. Міс-кер, косметичка, помада, два мунштуки, один зі слонової кістки, один нефритовий, пудрениця, портсигар, коробка сірників, носовичок, 2 фунти, дрібні монети, половина акредитива, ключі, валізка для косметики, вкрита акулючою шкірою, пляшечки, щиточки, гребінці. Тощо. Манікюрний набір, торбинка для туалетних засобів, зубної щітки, губки, зубного порошку, мила, дві пари ножиць, п'ять листів від родичів і друзів в Англії, дві книжки, романи, фотографія двох спенієлів, журнали Вок і практичне домашнє господарство. Міс Грей Сумочка Помада рум'яна, пудрениця, ключ від англійського замка і ключ від валізи, олівець, портсигар, мунштук, коробка сірників, два носовички, оплачений рахунок за готель Лепіне, маленька книжечка, французькі сталі вислови, гаманець, у якому 100 франків і 10 фунтів, Дрібні французькі і англійські монети. Одна фішка з казино вартістю 5 франків. Кишені дорожнього плаща. Шість листівок із видами Парижа. Два носовички і шовковий шарф. Лист підписаний «Гледіс» – коробочка з аспірином. Леді Горбері – косметичка. Дві помади – рум'яна, пудрениця. Носовичок. Три купюри по тисячі франків – шість фунтів. Дрібні французькі монети. Перстень із діамантом. П'ять французьких марок. Два мундштуки. Запальничка у футлярі. Валізка для косметики. Набір для макіяжу. Вишуканий манікюрний набір у золотому футлярі. Маленька пляшечка підписана чорнилом. Борна кислота. Коли детектив дочитав до кінця списку, Джеб вказав йому на останній предмет. Наші хлопці-молодці звернули увагу на те, що цей препарат недоречний у валізці для косметики. Борна кислота, а як же? Білий порошок у пляшечці виявився кокаїном. Очі в Пуаро розширилися, він кивнув. А інспектор сказав, що, правда, це не дуже стосується нашої справи, гадаю, не мені вам розказувати, на що здатна жінка, яка сидить на кокаїні. А проте мені все-таки здається, що леді заради отримання бажаного не пішла б аж так далеко, попри слабкість жіночої натури. І сумніваюся, що їй вистачило б витримки все обкрутити, та й не розумію, як вона могла б це зробити. Словом, не все так просто. Пуаро взяв руки аркуші зі щільно надрукованим текстом і перечитав їх іще раз. Потім поклав на стіл і зітхнув. Цей список вказує лише на одну людину, яка могла здійснити злочин. Але я не розумію, навіщо і головне, як. Джеб витріщився на маленького бельгійця. Ви хочете сказати... Що всього лиш перечитавши список речей, ви вже можете сказати, хто вбивця? Гадаю, можу. Інспектор згріб папери й почав перечитувати, сторінку за сторінкою віддаючи фурніє. Закінчивши, сперся на стіл і подивився на Пуаро. Ви знущаєтеся, мсьє Пуаро? Ні-ні, наміру не мав. Француз теж розгублено поклав аркуші перед собою. «А ви, Фурньє, зрозуміли?» Той похитав головою. «Мабуть, мені бракує здогадливості», – зізнався він. «Але я не бачу, як цей список викриває злочинця». «Ну, не сам собою список», – мовив Пуаро, «а вкупі з усіма обставинами злочину. Хіба ні? Можливо, тоді я помиляюся? Цілком може бути». «Гаразд, оголосіть вашу теорію», – здався Джепп. Хай там як, почути її буде цікаво. Детектив похитав головою. Ні, це ж би тільки теорія, як ви кажете. Я сподівався знайти в цьому списку конкретний предмет. І знайшов його. Він там є, але, можливо, вказує зовсім в іншому напрямку. Правильний знак, але в руках неправильної особи. А це означає, що роботи треба зробити ще багато. До того ж є те, що, що збиває мене з пантелику. Не можу до кінця зрозуміти, куди треба рухатися. Лише деякі деталі, схоже, склались у правильну картину. Вам так не здається? Бачу, що ні. Що ж, давайте тоді кожен із нас попрацює над власною ідеєю. Я не впевнений, повторюю, лише маю підозру. Про мене усе це схоже на ворожіння на кавовій гущі, сказав інспектор Джеб і звівся на ноги. Гаразд. Ранок вечора мудріший. Я працюватиму з лондонцями. Ви, Фурньє, повернетеся в Париж. А ви, Мсьє Пуаро? Я не змінив свого наміру, Ба навіть утвердився в ньому. Поїду з Мсьє Фурньє у Париж. Утвердилися? Хотілося б мені знати, Що за скалка засіла у вас там, у голові? Скалка? Зовсім ні. Фурньє чемно потис у сім роки. Гарного вечора і щиро дякую за гостинність. Отже, завтра зранку зустрічаємося в Кройдоні. Саме так. До завтра. Будемо сподіватися, що ніхто не вб'є нас дорогою. Чоловіки розійшлися. Пуаро, залишившись на самоті, деякий час сидів, занурившись у роздуми. Потім стрепанувся, скочив на ноги, прибрав на столі, витрусив попіл із попільниць і поставив на місце стільці. Підійшов до столика під стіною і взяв примірник газети «Скетч». Погортав сторінки, аж поки знайшов ту, яку шукав. Стаття називалася «Під лагідним сонцем». Графиня Горберська та містер Реймонд Баракло на лепіне. Пуаро дивився на двох людей у купальних костюмах, які сміялися, побравшись за руки. Цікаво, сказав чоловічок, чи вдасться знайти щось, якщо рухатися в цьому напрямку. Гадаю, вдасться, розділ дев'ятий. ЕЛІЗА ГРАНДЕ. На завтра погода була така чудова, що навіть ПУАРО мусив визнати, що його шлунок геть не збирається бунтувати. Цього разу вони з фур'є летіли в Париж рейсом о 8.45. Крім них, у салоні сиділо ще сім чи вісім пасажирів, і француз вирішив провести під час польоту невеличкий експеримент. Витягав із кишені невеличку бамбукову паличку і третю прикладав її до вуст, скеровуючи в різні напрямки. Перший раз він вигилився з крісла, другий трохи повернув голову до проходу, а третій вистрелив, повертаючись із туалету. Щоразу чоловік бачив, що хтось із пасажирів здивовано на нього дивився. За третім разом на нього, здавалося, витріщилися всі. Фурніє розчаровано гепнувся в крісло і трохи втішився тільки тому, що Пуаро дивився на нього зі щирим захватом. «Вам сподобалася вистава, друже? Але ж погодьтеся, експерименти – корисна штука!» Очевидно, схиляюся перед вашою ретельністю. Немає нічого кращого, ніж наочна демонстрація. Ви грали роль убивці з духовою трубкою. Результат очевидний. Усі вас помітили. Не всі. Я кажу не буквально. Завжди є хтось, хто ваших дій не помічає. Але щоб скоїти вбивство, цього недостатньо. Треба бути впевненим, що вас не помітить ніхто. У звичайній обстановці це неможливо, визнав Фурніє. Це тільки підтверджує мою теорію, що обстановка мала бути незвичайна. Мусив виникнути психологічний момент, коли увагу всіх пасажирів було спрямовано в іншому напрямку. Наш друг інспектор Джеб тут почав би заперечувати. Але вимсь Поаро Пуаро, ви зі мною згодні? Якусь мить детектив повагався, а потім проказав. Я згоден, що була, мала бути, психологічна причина, чому ніхто не помітив убивці. Але мене тривожить дещо інше, ніж вас. Мені здається, що звичайні спостереження могли ввести в оману. Заплющте очі, мій друже, замість широко їх розплющувати. Дивіться очима розуму, а не тіла. Хай запрацюють ваші сірі клітинки. Хай вони скажуть вам, що сталося насправді. Офіцер Французької служби безпеки з цікавістю дивився на співрозмовника. «Не розумію, до чого ви хилите?» «Бо судите про речі з того, що ви побачили. А побачене може завести вас не туди. Ой, не туди!» Фурніє знову похитав головою і розвів руками. «Здаюся, не встежу за вами. Наш друг Жиро порадив би вам не звертати уваги на мої вигадки». Ставайте і бігом до роботи, – сказав би він, – бо сидіти в кріслі і міркувати – здатен тільки старий детектив, чиї часи минули. Але скажу вам, молодий хорт часто мчить так швидко, що переганяє свою жертву. Та й пустити його похибному сліду дуже легко. Думайте, я дав вам гарну підказку». Пуаро відхилився на спинку сидіння і заплющив очі. Здавалося, він глибоко замислився, але за п'ять хвилин з'ясувалося, що бельгієць міцно спить. Прилетівши в Париж, чоловіки негайно вирушили на рю Жольєт-3. Вулиця лежала на південному березі Сени. Будинок номер три був нічим примітний серед інших. Старий консьєрж упізнав Фурньє і похмуро привітав його словами. «Знову тут поліція! Спокою не дають!» Скоро в цього будинку буде погана слава. І, буркочучи собі під ніс, повернувся в свою кімнату. Ми піднімемося в кабінет Жизель, мовив Фурніє, на другий поверх. Він витяг із кишені ключа й пояснив, що французька поліція подбала про те, щоб запечатати всі приміщення, які належали Жизель, очікуючи на результати розслідування англійських колег але, боюся, тут ми не знайдемо нічого, що нам допомогло б». Фурніє зняв початки, відімкнув двері, і двоє чоловіків увійшли. Кабінет мадам Жизель виявився маленьким і задушливим. У кутку стояв старомодний сейф, письмовий стіл і кілька стільців із облізлим оббиттям. Єдине вікно було добряче запорошене. Здавалося, його ніколи не відчиняли. Офіцер служби безпеки Обвів поглядом кімнатку і станув плечима. «Бачте? Нічого! А нічогісінько!» Пуаро обійшов стіл. Сів на стілець і подивився через нього на свого супутника. Провів кінчиками пальців по дерев'яній стільниці, а тоді сягнув рукою під неї. «Тут є кнопка дзвінка», – сказав він. «Так, а сам дзвінок унизу, в консьєржа». Мудра передбачливість – Клієнти мадам могли виявитися навязливими. Пуаро відчинив кілька шухляд. У них лежало канцелярське приладдя: календар, олівці, ручки, але жодного документа і жодної особистої речі. Він тільки михцем глянув на вміст шухляд. Я не ображатиму вас, друже, ретельним обшуком. Якби тут було що знайти, ви б його знайшли, я певен. Детектив повернувся до сейфа. Не дуже надійний, правда? Трохи застаріла конструкція, погодився Фурньє. Він був порожній? Так, клята покоївка знищила геть усе. Так, справді, покоївка. Покоївка, якій довіряли. Треба з нею зустрітися. Ця кімната, як ви й казали, нам нічого не розкаже. Це важливо, вам не здається? Що ви маєте на увазі, мсьє Пуаро? Тут немає нічого особистого ані сліду живої людини. Це цікаво. Жизель не була сентиментальною жінкою, сухо зауважив француз. Пуаро підвівся. «Ходімо, поговоримо з покоївкою, цією жінкою, якій так довіряли». Еліза Грандіє виявилася невисокою, круглою жінкою за сорок. Її жваві очі на рум'яному обличчі свердлили то пишні вуса Пуаро, то обличчя його супутника – Погляд швидко бігав сюди-туди. «Сідайте, мадмоазель Грандіє", запросив її фурніє. Дякую, мсьє. вона зграбно сіла на стілець. «Ми з мсьє Пуаро сьогодні прилетіли з Лондона. Учора відбулося дізнання. Допитували свідків смерті мадам Жезель. Сумнівів немає, її отруїли». Француженка похмуро похитала головою. «Те, що ви сказали, жахливом є. Мадаму труїли? Хто в світочку міг таке придумати?» «Можливо, ви допоможете нам це з'ясувати, мадмуазель?» «Звісно, мсьє, я всіма силами допомагатиму поліції, але я нічого не знаю, зовсім нічого». «Вам відомо, що в мадам були вороги?» – різко запитав Фурніє. «Не було. Чого б то в мадам були вороги?» «Та годі вам, мадемуазель Грандіє!» – холодно відказав офіцер служби безпеки. «У професії лихварки є неприємні сторони». «Це правда. Іноді клієнти мадам поводилися не дуже пристойно», – погодилась Еліза. «Вчиняли сцену чи не так? Погрожували їй?» Покоївка похитала головою. «Ні, тут ви помиляєтеся. Це не вони погрожували». Ридали, скаржилися, божилися, що не мають чим заплатити. Таке бувало, так. У голосі жінки забриніла зневага. Але іноді, мадмуазель, вони, мабуть, і справді не мали чим заплатити, зауважив Пуаро. Еліза Грандіє стенула плечима. Може й так, то їхні проблеми, але майже всі зрештою платили. Вона задоволено вимовила ці слова. «Мадам Жезель була безжалісна жінка», – сказав Фурньє. «Мадам була справедлива». «І вам не шкода її жертв?» «Жертв, жертв!» Еліза почала нетерпляче пояснювати. «Ви не розумієте. Невже так необхідно влазити в борги, витрачати більше, ніж маєш, бігти позичати, а потім сподіватися, що тобі ці гроші подарують? Це геть нерозумно». Мадам завжди була чесна і справедлива. Позичала і очікувала, що гроші повернуть. Хіба не чесно? Сама вона боргів ніколи не мала. Платила все, що належало платити. Ніколи жоден рахунок не залишався неоплаченим. І ваші слова про безжальність мадам дуже несправедливі. Вона була добра. Дала щедру пожертву сестрам-помічницям бідних, коли вони постукали в її двері. І іншим благодійним організаціям жертвувала. Коли захворіла дружина Жоржа, нашого консьєржа, вона оплатила їй лікування в заміському санаторії. Покоївка на мить замовкла, її обличчя сердито палало. Ви не розумієте, зовсім не розумієте, мадам. Фурніє трохи почекав, поки праведний гнів Покоївки трохи вляжеться. А тоді запитав. Ви згадали, що зрештою клієнти мадам зазвичай повертали їй борг. Ви знали, яким способом мадам змушувала їх це робити. Еліза знизала плечима. Мсія, я нічого не знаю. Зовсім нічого. Але знали достатньо, щоб спалити її папери. Я тільки виконувала наказ. Мадам попередила мене, якщо з нею станеться нещасний випадок. Якщо вона раптом захворіє і помре не вдома, я маю знищити її ділові папери. «Папери в сейфі у кабінеті?» – запитав Пуаро. «Так, ділові папери». «А вони лежали в сейфі у кабінеті?» Його наполегливе питання змусило жінку почервоніти. «Я послухалася наказу мадам». «Знаю», – усміхнувся маленький бельгієць, – «але ж папери лежали не в сейфі». «Хіба ні? Той сейф надто вже старенький. Його будь-який умілець відчинив би. Папери зберігалися в іншому місці. Можливо, у спальні, мадам?» Еліза трохи помовчала, а тоді відповіла. «Так, це правда. Мадам завжди вдавала перед клієнтами, що тримає папери в сейфі. Але насправді він був бутафорський. Усе лежало у спальні, мадам. Покажете нам?» Еліза звелася на ноги, і пішла попереду двох чоловіків. Спальня була велика, але така заставлена важкими, декорованими меблями, що відвідувачам увесь час доводилося щось обходити. У кутку кімнати стояла велика старовинна скриня. Еліза відчинила віко і вийняла старомодну сукню з розкішної вовни альпаки. У шовковій підкладці спідниці була глибока кишеня. «Папери лежали тут, мсьє», – сказала Покоївка, – у великому запечатаному конверті. «Ви мені нічого про це не сказали, коли я запитував вас дні тому», – сердито вигукнув Фурніє. «Перепрошую, мсьє, ви запитали мене, де ті папери, що мали лежати в сейфі? Я сказала вам, що їх спалила. Це була правда. А де вони насправді зберігалися, було неважливо». «Ваша правда», – погодився той – але ж ви розумієте, мадмоазель Грандіє, що паперів не можна було палити?» Я послухалася наказу мадам. «Знаю, ви вчинили так, як вважали за краще», – примирливо сказав офіцер служби безпеки. «А тепер послухайте мене дуже уважно, мадмоазель. Мадам убили. Може бути, що її вбила людина або люди, про яких вона мала важливу інформацію». Ця інформація була в тих паперах, що їх ви спалили. Я зараз дещо спитаю у вас, мадмоазель, але ви не поспішайте відповідати. Подумайте. Чи може таке бути? А на мою думку, таке бути може, і я вас зрозумів би, що ви одним оком глянули на ті папери, перш ніж вкинути їх у вогонь. Якщо ви вчинили саме так, ніхто вас не засуджуватиме і не звинувачуватиме. Навпаки – «Будь-яка інформація, якою ви поділитеся, дуже допоможе поліції і стане підставою для справедливого покарання вбивці. Тому, мадмуазель, не бійтеся відповідати чесно. Чи переглядали ви папери перш ніж спалити їх?» Еліза важко дихала. Вона ступила крок уперед і з притиском відповіла. «Німсьє, я нічого не переглядала, нічого не читала». Я спалила конверт, не розпечатавши його».